Vet du vad är det som skiljer Betfair från alla andra spelbolag? De bättre oddsen. Ja, ja, dels det är en del, men ska de ha riktiga jävla kanonodds så ska de in på deras specialgrej i spelbörsen. Mm. För det är det som är det som egentligen spelbolag är ju väldigt lika varandra egentligen förutom Betfair ja. då som har spelbörsen där du spelar mot andra spelare. Men då ska man ju då vara 18 år eller mer. Mm. inte exakt 18. Bara ja, de som är 18 får spela. Det är inte så bättre hör ni att säga. Och så ska man spela ansvarsfullt. Regler och villkor gäller. Idag blir det typisk historia. Gott folk, ta fram bingo bikan och bocka för det som är vad de flesta anser själv har sinnebilden för historia. I rutan för prat om gamla skäggiga kungar som Gustav Vasa sätter ni nu ett kyss Det är inte så ofta vi gör den typen av avsnitt faktiskt. Det ådde ju ingen byst på uppmärksamhet i historisk skrivningen för kungar och stora politiska händelser direkt. Vad vi försöker göra i den här podden är att visa det andra att historia är annat än det där klassiska med en massa monarker bara, inte för att det inte är spännande, eh något man gillar så vi pratar om Gustav Vasa och hans skrupellösa metoder och åtgärder. Ett av de roligaste avsnitten som jag minns att vi har gjort det är ju Vastena Buller 1 när Gustav högst osäkert släpper iväg sina unga söner och döttrar på en resa genom landet som de snabbt förvandlar till en skandal och skamlös partyturné med sexuella inslag som får pappa kungen att svälja skägget och vilska. Men Vastena Buller är ett begränsat och avgränsat område i tid och det är så vi brukar angripa våra avsnittsämnen. Så också denna gång. Idag blir det bara... Inom parentes dalupproren. Så i er rutan för dalkarar som gör uppror. Kan ni också göra ett kryss på er bingo-bricka. Över klassiska återkommande historiska händelser förresten. Så får vi se när och om man blir sugen på återvända till 1500-tals första hälft. Det kan bli när som helst snart. Men också lika gärna dröja två år till som du har gjort nu. Förresten ni kan också bocka för Christian Tyran. Christina Gyllenskärna och sturarna på brickan. Bingo. Det oh, ja, ses. Ut bistå Bingo. I typiskt förväntat innehåll för något som har med historia att göra. Nu kör vi. Jag tänker att eh, vårt uppdrag som historiepoddare är dels att visa att historien är mer än berättelser om gamla kungar men också att visa att historien är berättelser om gamla kungar. Ja, det var ju en riktig chock att du inte skulle hålla med mig här. Och berätta berättelser om att de gamla berättelserna om de gamla kungarna inte alltid det, det det är mycket. Nej, men jag håller med dig i din beskrivning. Men det är jag vet inte om vi är i avantgardet när det gäller att modernisera historien. Nej, men vi är inte jumbo heller tror jag Nej, inte. Så är det svarar inte. Och man vill ju ligga ganska tryckt mitt i tabellen. Ja, och eh, vill man. Då? Ja, men man vill ju ta upp saker som är eh storpolitiska också och klassiska ibland för det här är ju spännande grejer. Alla svenskar bör känna till Gustav Vasa och och känna till mer om Gustav Vasa än vad man gör. Eh de här tillrättalagda berättelsen om han som skida runt i eljusspåren kring Mora. Det finns mm. annat också. Ja, jag glömde hälsa er välkomna till podden. Ni, ni är såklart varmt varmt välkomna. Det är ju god sed och, och, och en fin gest att göra så. Ja, tack så mycket. Mm, det är mest lyssnare men eh, det, ja. det är det är jag känner mig ja. väldigt välkomnad här ja. hem till dig. Just det. Här bjuder man på mat. Då. Ja, käkat lite macka till och potatis och sen så river man av ett historiepodden. Det är inget fel på en sån torsdagkväll. Ska vi ha ett litet möte? Låt oss För de som inte har hängt med så är mötet en stående punkt. Den kommer varannan eller var tredje helg varje vecka beroende lite grann på dagsformen eh, hos oss. Där vi får var sin historisk karaktär. Det kommer vi dra fram nu på vårt lilla jul och så sen sätt den personen i olika situationer tillsammans med en annan person. Jag vet inte vem du har dragit fram och det motsatta kommer vara sant också att du vet inte vem jag har dragit fram men ni lyssnar ni kommer få veta ska vi vara helt ärliga så säger vi det efter och så sänker vi in det som att det skedde i realtid. Ja men... just det. Jag kommer vara Jamal Branting. <laughs> Okej. Okay. Och jag kommer vara Joseph McCarthy, ledaren bakom den stora kommunistjakten i USA på 50-talet. Och från högen med situationer så börjar jag med att dra följande. Ni har gått med i en bokcirkel. Vilken bok börjar ni med? Mm. Det här var intressant. Mm. Ska du och jag här sitta och läsa böcker? Mm. Har du något förslag? Jag jag tänker att eh, George Orwells Djurfarmen kanske skulle vara en lämplig bok att att börja med. Det skulle kunna leda till många intressanta eh diskussioner. Mhm, mm mhm. Den det skulle jag börja rekommendera. En klassiker va så. Ja, det är det ju, men den har ju också sitt starka innehåll. Det är därför den har blivit en klassiker. Jag eh skulle vilja föreslå en annan klassiker eh som eh, Karl Marx har skrivit. Mhm. Mm det ja, kommunistiska manifestet kanske. Och eh, krydda där med kapitalet och lite sånt där. Okej. Okay. Ja, det är en tera det på min lista här borta. Så är det. Tar vi en ny situation här. Nu blir man ju inte klokare av riktigt det där. Det är valtider. Har ni några åsikter? Av en men händelse som... <här> Om jag har. <här> <här> jag har faktiskt också lite åsikter här. Ja, ah. ja. Jag tycker att det är väldigt relevant att alla får rösta till att börja med här. Mm -hmm. Det är mycket grundläggande. Och eh, sen är det viktigt också att vi, att vi fördelar resurserna eh, efter, efter rimliga mått och steg. Det låter som att du är en kommunist. Nej, det är jag inte vill alls. Vill du ditt land ont? Nej, jag vill det väldigt gott här. Det är därför jag... Eh jag är inte kommunist eh, riktigt utan jag är nånting helt annat. De håller på med eh de håller på med sina våldsamma revolutioner. Här jag tycker mer att vi ska gå varligt fram i demokratisk och sann anda och där alla får rösta. Vad har du för åsikter? Ja, jag... eftersom jag jag tillåt dig och tycka här nu eftersom det är precis sånt jag håller på med. Nej, jag har ganska starka åsikter om att eh Det som det som jag hör från dig gör mig iskall i blodet. Ja, du vill inte att alla ska få tycka till här. Alltså det handlar om att skydda många's frihet. Och det nej, det, det här känns riktigt riktigt obehagligt. Hälskvärd vill jag vilja se i bakom lås och bo mer faktiskt. Jaha, vad händer med min frihet här då? Den var till inte mycket värd. Nej, så är det. Ska vi dra en sista? Ja. Det här Eh jag har lite idéer om vem du skulle kanske kunna vara. Ni ska se en film. Vad vill ni se för typ av film? Mhm. Mm, mm, jag vill se en sedelärande film om en stark nybyggare kanske som bygger upp någonting med med sina egna händer. Inte så beroende av staten och, och ja, en en en person som är sin egen lyckasmed. De har ju filmatiserat den här Atlas Shrugged. Mm. Eh, nå skulle vi vilja se. Ja, absolut. Det skulle jag kunna tänka mig. Sen är det ju väldigt obehagligt att Ein Rand är rysk. Jaha, okej, okay. då var ju det då då är det inte hon då. Det står hon ju för superfina, starka åsikter, men eh nej, det är hon hamnar på listan. Men du är i en tid då du vet vad filmen är. Ja, ja. Ja. Vad va skulle du väldigt bli? Så lite cool kille. Han han eh, har man ju sett filmer så att ja. säga. Det är det Alma Brandting? Ja. Ja, det är visst inte. Ja. Att du du är någon form av eh, amerikan och liberal kanske. Alltså problemet med hela den här grejen är att du och dina styr nästan hela statsmakten. Ni har högt uppsatta på alla positioner och jag ser det som min livsgerning att hitta er utrota er. <laughs> utrota? Ja, alltså inte jag tänker inte döda er men bakom lås och bom. Men jag kommer inte på att jag Det ohörta i det andra här. Allt är en konspiration. Du får säga nu. Senator Joseph McCarthy. Ja, men vad kort du, vad fan? Jag är han med i den här <laughs> julet. <laughs> Okej. Okay. Ja, då förstår jag att du agerar ja, jag föreslog att vi skulle börja samtala. Okej, nu är det dags för ett avsnitt av historiepodden som stinker av andra säsongen Game of Thrones. Vem kan man lita på i denna berättelse om tvistande adelsmän, hårdhänta förstar och upprorisk kyrkofolk? Vi kommer att komma in i berättelsen strax efter att Gustav Vasa har blivit svensk kung. 1523 hade han valts till detta och gjort storstildad entré i Stockholm och vi kommer att avhandla tre specifika händelser som ganska ycksit i traditionell äldre historieskrivning har kallats för första, andra och tredje dagupproret. Tillsammans innefattar de åren 1524 till 1533 men det är absolut inte konstant uppror under den här perioden. Jag skulle vilja påpeka ett par saker i bakgrunden här också. Ja, det har också några grejer, men kör ja, du! Till att börja med så har vi ju då Sten Sture den yngre fört en del stridigheter med Unionskungen åren 1518-1520. Just det. Sten Sture den yngre var alltså innan Gustav Vasa klev in på scenen den enande svenska gestalten. Han var en respektingivande aktör bland alla upproriska svenskar och ledare för så kallade sturpartiet. Just det. Han blev eh, sårad och han fick ju nästan benet avskjutet i slaget vid Åsunden ses. Mm. 1520 och sen dog han då utanför Ulricehamn. Och kung Kristian som var då den danske unionskungen, han tuffar iväg och belägger Stockholm dastien stod den yngres änka Kristina Nilstätter Gyldenstjärna. Ja, hon höll ut där så länge det bara går, men sen kommer då Kristian med ett avtal som verkar bra. Mm. Men det gick ju som det gick med det. Eh 1 2 3 så har vi Stockholms blodbad och alla känner till hur det festen slutar. Mm. Kristina klarar ju livhanken och eh, men hon blev ju fängslad eh tillsammans med en massa andra änkor och barn bland annat sina egna barn. Just det för det kommer efter Stockholms blodbad och hela den perioden är det egentligen ganska svårt att hitta högprofilerade eh stureanhängare i Sverige. Ja, men med ett uppenbart undantag och det är just änkan och inte minst hennes barn som blir äldre och äldre för var år som går. Men det finns en stureanhängare till och det är hennes eh, halvbroor. Mm. Gustaf Eriksson Vasa. Mm, just det. Som eh, kommer det igång ett eh, befielsekrig eh, mot eh, danskarna och med buller och bång så kastas de ut ur Sverige under det här kriget 1521 till 22. Mm. Och det här har vi då tagit upp i avsnitt 13 som ni alla kommer ihåg. Just det. Och så sen kommer vi till den scenen som jag började med att han blir svensk kung gör storstillandet i Stockholm justa för någon som jag som inte är specialintresserad av svenskt 1500-tal utan har ett mer generellt historieintresse så tycker jag ibland att det är svårt att frigöra sig från bilden nästan myten Gustav Vasa. Han är ju den första svenska kungen, han är den man sätter först på de här kungalängdarna. Han är inte den första svenska kungen, nej såklart inte, men när man ska rita upp en kungalängd, du har den på väggen där. Jag ser att först ut är Gustav Vasa. Mm, det blir ju lätt hänt ofta så, men det är ju också fel. Ja, klart. Han är patriarken, han är kungen, men som Rickard Ringmar skriver i sin Gustav Eriksson Vasa så kan vi ha med oss att Gustav under denna period var en relativt okänd adelsman av icke-kunglig börd som blivit utropad till kung. Och detta medförde en medvetenhet från hans sida att han blev en, citat, begärlig skotttavla för de krafter inom och utom landet som ville försvara det gamla och lagfästa reglementet. Oj, hur många tvåkiga <laughs> ord här. Vad det betyder är att man kan mycket väl se Gustav Vasa som en uppstickare. Ja, jo, men så är vi. Han han har ju dansat in här på någon form av scen och tagit över det här riket i Norr. Precis. Och han har god orsak att vara på alerten när det äldre danska kungaättlingar som utifrån den nyligen kapsäisade unionstanken kunde komma upp med krav på den svenska kronan. Han hade även orsak att hålla koll på medlemmar av den högeätade sturefamiljen och han kommer göra båda dessa saker och kommer under avsnittets gång verkligen visa på den typen av fursteskap som skulle få Machiavelli att stöhna av välbehag. Ja, ja det kan man nog tänka sig. Alltså Vasa är ju tidstypisk en i det koppel av hårdhänta furstar som etablerade diverse nationalstater under 1500-talet men det är ju det är ju helt otroligt att han inte har läst Machiavelli för de flesta som skriver om Vasa menade att han hade ju för sig sina kontakter ute på kontinenten men han hade själv inte satt sig ner och slagit i fursten för många av de trick han kommer använda här är ju direkt som tagna därifrån Ja det är skolboksexempel. De måste ju ha funnits någon form av eh... Mode bland eh, Förstarna på den här tiden ändå Att eh, så här gör man Och det har han snappat upp Det låg i zeitgeisten, så är det Under det här befrielsekriget som eh, Han hade mot danskarna Så hade han ju haft väldigt stor hjälp Av dalkargarna De utgjorde ju själva basen för hela bondajmen han hade Just det, det får man lära sig i lågstadiet Ja, bland annat eh, Sen skaffade han sig ju Legoknäktar då, och då blev de Men det är levanta de här bönderna men mm. det var från Dalarna de kom en gång tillen och vad han gjorde när kriget var vunnet det var ju bland annat att låta flera av de som hade bekämpat upproret på danska sidan istället få inflytande i hans nya styre. Mm. Det är ju helt omvänt eh vad de hade tänkt antagligen det är ungefär som tänker <laughs> inte riktigt samma sak men om man går upp i SHL med eh, ett hockeylag från Allsvenskan så får man ju inte vara med där det Nej. här laget. Det är inte samma sak riktigt. Men, eh, ja, jag fattar vad du jagar efter. Det är väl ju för sig ganska många som har fått uppleva den ja, sorgen. Eh, att han var sturarnas arvtagare det är inget som någon gick omkring och hävdar på den här tiden. Den idén är ju en ganska mycket, det är en senare produkt. Just det. Christian den ande Han hade ju hunnit ta koll på ganska många stuor anhängare innan han förlorade kriget och själv avsattes i Danmark och eh, på den danska tonen hittar vi nu då istället hans farbror Fredrik den 1. Just det. Det fanns ju några få stuor anhängare kvar som du sa ja. i Sverige vilka där ja Ska vi bekanta oss med Peder Jakobsson och Knut Mikaelsen? Ja, det är ju ett par kyrkohärrar, eller prelater. Ja, prelater står det i varje text helt okommenterat. Jag fick slå upp det. Ja, jag med. <laughs> det är eh, katolska präster av hög rang. Det är väl ett ganska brett sätt att mm. beskriva det, helt enkelt. Den här Jakobsson har ju blivit känd i historien som eh, Peder Sunnanväder. Mm. Vilket då är ett förnedrande tillmäle. Han hette egentligen Jakobsson. Precis, så är det. Och Jakobsson hade sin bakgrund i Stensture-läget under unionstiden som vi var inne på. Men han satt nu som biskop i Västerås. Och som vi också varit inne på så det här med att vara Stensture-veteran börjar bli... De är fridlysta ja. på, på eh, 1520-talet och ela fala Gustav Vasa litade inte på Peder Jakobsson han hade ju som sagt ögonen på spänn och alla nerver hårt hårt hårt knutna så han kommer välja att interveniera när Knut Mikelsen valdes till ärkebiskop för den är Mikelsen han hade varit domprost under tidigare nämnda Jakobsson och bägge tycktes tillhöra en bråkig och och i tillfället kyrklig och politisk falang nej precis Det ska alltså ju en del då mellan Gustav Vasa och den här Peder. Det kunde ju lätt hänt ja ja där mellan Gustav Vasa och och andra människor. Det fanns fler personer som ja. han inte kom överens med i längden. Som du sa så ville ju Vasa då göra något åt saken när Mickelsen blev utsedd av domkapitlet till att bli ärkebiskop, mm. interveniera, är det fina ordet. Eh Vasa ville helt enkelt ha sin gubbe på den där positionen just det han hade ju Johannes Magnus som satt där och väntade i på på hans avbytarbänk ja. som var betydligt mer tillförlitlig. Peder och jag han då när hans kompis för det var hans kompis Knut inte skulle få bli ärkebiskop. Han blev rasande. Ja, han blev ganska oförsiktigt började nu skriva en massa beska, syrliga och saltade budgiv till alla eh såna kompisar om kungen. Ja, jag tycker vi missar det en chans att använda den gamla klassiska historiepodden, eh klyschen med att han blir förstås rasande. Jag har en känsla av att det kan finnas fler möjligheter till det här kän. Ja. Det här är ju ungefär likadundristigt som att Gong King med en megafon på Moskvas gata 1938 och skrika att eh, Stalin är en korpervig eh, patologiskt paranoid lögnare som luktar illa i munnen. Ja. Det här kommer Det här kommer och bli problem. Ja. Eftersom eh, Vasas eh, fogdar, jag vet att man det är anakronistiskt att kalla honom för Vasa här nu men vi gör Ja, det är bara besvärligt att hålla på säger Gustav Eriksson. Mm, hans fogdar snappar ihop de här böckerna. Mm. Och när Gustav Vasa får dem framför sina ögon då butar det då bultar det i tinningen tänker han och han jagar i marken när han läser det här. Och sen får han ett sjungande raseriet upp! Just det. Hans händer har krampaktigt klöst sig fast vid stolen han sitter i. Och, och trots att det tar ordentligt ont när han trycker sina naglar ner i trät så kan han inte sluta. <här> Nej. Det blev... här har vi inte källor på. Nej, det har vi inte. Men vi vet att han blir arg. Och han kallar in Peder på ett kvartsamtal. Där han utan omsvep och, och så vidare anklagar eh Peder för Majstätsport och så får han spräken mm. som biskop. Peder svart som är då kungens egen kunskriver senare dock var kungen så nådig att han icke tog honom vid halsen. Ja. Vill du säga någonting om tendensen i Peder svarts krönika? Mm den är ju skryande. Eh han har ju mer eller mindre skrivit exakt det som som kungen har velat att han ska skriva förmodligen. Kanske med vissa förigheter men det är tydligt vem det är som betalar ut lönen här. Ja. Yeah. Den enda som vågar försvara PD Jakobsson Sundomvärde här, det är ju då Knut Mickelson. Och ja, det skulle han inte ha gjort. Nej. För då blir han också avsatt som dompost om jag har sagt Mickelson tidigare. Mickelson heter han. Lars Olof Larsson, professorn och auktoriteten på området numera. Just det. Han är nästorn adnumer ja, han är väl död. Ja, nej, jag tror det. Okej, okay, men då han är väl fortfarande oöverträffad eh, än så länge inom området antar jag. Ja, så är det. Han skrev behandlingen av de gamla studiemennen ger en tidig och intressant belysning av Gustavs personlighet. Han tålde inte minsta kritiska kommentar ens i än sig privatbud över, än mindre ett ord till försvar av en misshaglig person, allra minst när han insåg att de misshagliga stod ensamma. Jag vill en googling senare backa lite grann på mitt mitt dödsförklarande av Lars Olof Larsson. Han verkar vara igång och fortfarande verksam. I full vigör. Precis, så att det är ingen som kommer plocka ner honom från tronen, Vasatronen. Men det här den är den senaste tiden. Ganska pinsamt faktiskt att Nej. sitta. Och... Ska vi gå vidare här och inte ha ta ner någon annan så ylt. Nej vänta. Har du googlat fel eller? Nej det är Wikipedia-artikeln som inte är uppdaterad Han är död, han dog 2015 Jag tänkte väl mm. Då har så... vi alltså <laughs> Så att om det här är kvar Så gick jag på Wikipedia-sidan Jag hoppas då att ni har klippt bort det här För lyssnarna skulle om inte annat Men nu på NE har Slagit ner sista spiken I Lars-Olof Lars Larsson En underbar svensk historikers Kista, 2015 dog han Ja. Så nu kan vi åka tillbaka till första daguppbroret så vi kanske ska dra igång. Vi har honom och tacka för mycket här Larsson i alla fall. Mm. Christina Julin Skjärna eh som jag dåstinstur den yngres änka som ni kommer ihåg. Hon skulle ju kanske ha kunnat varit den som gick in här och försvarade de här två Sigkopelaten. Men hon sitter ju då som sagt fortfarande över det laget fängslad i Danmark och hon har ju då överfört Sten Sturens yngres vilja att bli Sveriges beförare och kanske kung på sina soner efter att Sten Sture hade dött men för övrigt Stockholms blodbad då hade hon skickat ett bud över till Dansig där hon sa att hon utgjorde en förmyndarevig för sin äldsta son mm. Nils Sture Som heter Nils Tensson egentligen, men de här tillnamnen Sture slänger vi på också. Nils Tenssons Ture. Just det. Han är inte så gammal vid det här laget. Men efter han så kommer han då hamna från fångenskap i Danmark efter Stockholms blodbad till Kalmar. Och där sitter han 1524 när han är 12 år gammal och trycker, eller vad han gör då. I Kalmars slott när man är tolv år. Jag tror man skakar i sina små skor när Gustav Vasa kommer och tar över Kalmars slott. I en sorts belägring som leder till en kapitulation och 60-talet döda i efterspelet va? Ja, han, det här är ju ett blodbad som är i dignitet med Stockholms blodbad. Ja, det här är Kalmars blodbad då. Men å, väldigt mycket mindre omtalat. Ja. Det här handlar ju om att Gustav Vasa har börjat misstro- Eh, sin man kan man säga på Kalmar slott. Det är inte någon fiendlig makt som sitter och håller eh det där slottet utan det är hans tidigare anhängare som man nu har kommit fram till att han inte gillar mm. och eh, betvingar slottet helt enkelt. Mm. Den lille Nil står eh, han hamnar ju på det här sättet i kungens vårdande hand och eh, man kan ju föreställa sig att Kristina inte var helt förtöjd i, i den utvecklingen egentligen. Under 1524 så tog Peder Jakobsson och Knut Mikkelsson också sina prästkåper. Slängde ner dem i en koffert eller vad de gjorde. Och sen eh, luffade dem iväg till eh, Dalarna. Äntligen får vi bege oss till Dalarna. Precis. Där jäste ju missnöjet. Ja, och de började skriva riktigt elaka manifest. Och de ställde sig på torg och gator och de ställde den nya tiden mot den gamla goda sturetiden. Ni... Mänskor på gatan ni dalkarar och kullor ni hjälpte Gustav till makten allt han gör för er är att höja skatterna han tar förrädare till sin barm och straffar gamla goda lirare som oss det här det är en tyrann nu nu jäser det som du säger det bubblar ordentligt i dalarna och Gustav Vasa han svarar på detta genom att skriva en massa brev det är ju det han brukar göra ja men det är lite hans grej När någon eller några ute i ett landskap börjar försöka vända delar av landet mot honom svarar han med att skriva till alla andra tänkbara platser, landskap, människor i Sverige och berätta att situationen den är redan avstyrd och man ansvariga ska straffas och jag kan ju lita på er, det vet ni va. Det här är verkligen det här sönder och härska kortet han spelar ut. Ja, verkligen så är det man kan sche ska nyansera lite grann hur mycket det egentligen jäser också för att visst de här upprorsmännen tycks ha fått stöd i dalarnas norra delar bland fattiga bönder men hos de mer inflytelsesrika gruvmännen i Bergslagen så det var inte speciellt mycket som gästade där så utan att en lans hade höjts eller ett svärd dragits så kommer Peder Jakobsson och Knut Mickelsson att tvingas fly över gränsen till Norge. Där Fredrik I, som du sa, ny dansk kung efter 1523, fick motta horder av brev av Gustav Vasa. Ja, det var ett, de... aldrig senande flade. Nej, de åkte till Trondheim och ett slott där. Och då, i och med att Norge och Danmark fortfarande var en typ av enhet, så var de ju då i den danska kungens omsorg, kan man säga. Och Gustav Vasa, det, han var ju inte orolig över att använda upp mycket bläck eller att nöta ner fjäderpennor. Nej. Nej, men det här är ju hans eh, sätt att styra. Det är ett alldeles utmärkt vetenskap för marknadsutövning. Och till sist så utarbetades ett avtal där Gustav Vasa erbjöd ett lejdebrev till knutet. Ett lejdebrev det är alltså en skriftlig försäkran om citat säkerhet till liv och egendom för den som frivilligt begär sig in i en annans våld. För att till exempel underhandla med fienden eller svara inför rätta. Det är från oh. en nere där. Gud vad skönt. Ja verkligen. Nu har jag det här pappret som garanterar min säkerhet. Gud så himla skönt att kungen, egen hög person, har utställt detta papper till min försäkran. Ja och enligt det här pappret ska jag nu rida till Uppsala. Och där i Uppsala så ska vi... Jag känner mig precis vi... lika säker som eh, Növel Chamberlain kommer göra om eh, de sista där 500 åren. Just det. Ja. And here is the paper. Så är det. Han hade med ett papper eller kommer ha. There will be peace in our time som han sa när man lite elakt citerar honom. Ja, vad jag det det här pappret är värdelöst. Ja. Kungen kommer inte hålla några löften här inte. Utan istället så grips ju både Peder och Knut ganska ryskt. Just det. Det är Knut Mickelson som kommer och där läderbrevet där kan vi källorna beläggat han faktiskt blev haffad trots att han hade ett lederbrev. Antagligen gick det till på samma vis när sunnan väder blir eh, gripen. Det är lite svårare att belägga men Lars Olof Larsson menar att det spelar egentligen ingen roll eftersom Gustav även framgent konsekvent bröt mot flertalet givna leder. Det tycks ha skett med den sofistikerade motiveringen att Mot förrädare behövde man inte hålla några löften, inte ens om de givits med kunglig ed. Det är ganska machiavelliskt. Ja, verkligen. Det är i skolboken, återigen. De här två goda leverna som du hävdar att de kallade sig själva förut, de ska nu då föras in i Stockholm. Och på den här tiden var det ju mode att man skulle förnedra förrädare så mycket som möjligt. Så det kommer bli en väldigt skymflig procession, helt enkelt. Har vi andra källor på det här än Peder Svarts krönika? Det räcker. <laughs> det är alldeles för bra för att inte gå på. Eh, Peder Svart har skrivit så här då. Vore de klädda i gamla utnötta och sladdiga korkåpor. Vidande bakvända på utsvultna hästar. Peder Sundanväder. Här kommer alltså öknamnet som man spelar på osunda vindar. Då. Just det. Med en halmkrona på huvudet. Och ett söndigt träsvärd vid sidan med ett knut med en biskopsmössa i näver och en stor ihop klädda i paltor följde dem som medlöpare. Just det. Och när Carl Gustaf Hellqvist, historiemålaren på 1800-talet, läste den här meningen, det är inte tråkiga bilder som börjar snurra i hans huvud. Nej, nej, han har ju gjort en eh, storslagen målning om det här som eh, förmodligen kanske är omslagsbild. Just det. I låsnytet. Mm. Men eh, även om vi bara har Peder Swarts ord på det här Så som jag sa det här är det här är på modet i så här man eh, skymfär och förnedrar eh, fin där. Vi har ju en eh, person som kallas för Nils Sture som kommer dyka upp i det här avsnittet senare, men en sådär eh, 40 år senare har vi ju en annan Nils Sture mm. som då är son till eh, ja det är den här Nils Stures bor son kan man säga helt enkelt. Yeah eh som utsätts för ett liknande skymflitt positionståg av Erikten 14:e och det har vi pratat om i eh avsnittet om Sturemodern jag tror det är 62. Just det, också ett väldigt härligt avsnitt. Så så jag tror att man ändå kan eh, utgå från att eh, det var inte så att man hade stött ut rosenblad och ulat ut röda matten för de här två dygnet. Nej, så är det. Och om ni tyckt att det där var en härlig bild så har vi fler härliga bilder att bjuda på. I slutet av februari 1527 stod rättegångar där Gustav Vasa själv agerade åklagare. Mm. Marscherade fram och tillbaka med händerna på ryggen och, och öste diverse galla över de här två förrädarna och trots eller ej men kungen fick igenom två dödsdomar. De var på tysis. Ja, yeah. så både Peder och Knut kom att steglas och hängas upp på jul enligt källorna på den högsta kullen som fanns söder om stan. You mess with the bull, you get the horns. Och ja, och där med det första dalupproret slut. Så ja. mycket upproren hur blev? Ska vi göra en, en kort check innan vi går vidare. Första dalupproret. Hur många av kungens soldater är det som har strykigt med? Hur många kungatrogna män är det som har fått sätta livet till? Hur mycket våld har det varit på gatorna? Nej, det är inget. Det är inget. Mm, okej. Okay. Då då tar vi mer om det. Du Simon, Betfair känner du till spelbolaget? Ja. De har ju spelbörsen då, det är det som gör dem lite speciella. Mm, jag älskar spelbörsen. Ja, för att det är så himla lätt att förstå. Det svåra är ju att skilja på boka och backa. Då har jag ja. min minnesregel. Boka, då är du bukken och backa kommer vi aldrig förstå vad det är, men då då vet man, det, det är den andra. Ja, men backa är ju det vanliga spelet. Så. Det Svenne skulle man kunna säga. Också. Backa är Svenne du ska är buckig. Men man ska vara artig också eller över och ja. spela ansvarsfullt. I nya Renault Traffic är du redo för alla utmaningar oavsett om det är trägghetsmästare, rörrmokare eller. Tummis. När vi nu lanserar nya Traffic har vi gjort en snyggare utvändigt, smartare invändigt och nu finns den även med automat. Välkommen till din Renault återförsäljare.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 efter den där omtalade EU-övigen av Kalmar slott är trots allt stök med ett 60-tal försvarare som inte har gör med Dalupproret i och för sig men ändå då hamnade då Nej, de strävade med på Gustav Vasas order också. Ja, det var ju avrättningar av. Ja. Hur så? Nej, att mer min death count som jag håller på med är eh Vasatrogna män som fått stryka med Jaha. när upproren kommer till Ja just det. Ja, okej. Okay. Till statsmakten. Det där håller på med. Mm. Ja, eh Vasa här, han tar ju då Lille Nils till Stockholm eh efter 1524 och ska som det står ge honom den vetta uppfostran. Ja. Mm. Strax efter avrättningen av Peder Knut så börjar kungen skicka brev till Dalarna igen. Ja. Eh och då skäller han ut dalkararna för att de inte betalar in den skatt han vill ha och har krävt. Han påstår min sa han här att andela anser de de betalar jag ett farse. Och så anklagar han dalkarna för att alltid citat beskydda hängna och försvara upp och ser förrädare som vill bedriva sin skallhet och lögn till fejd vesning och tvedräkt riket och dess innebyggare till skada och förderv mot edras svurna eder. Just det. Herr har väl då alltså Gustav Vasa som har kommit till makten som upprorsman och åtminstone unionsögons sett en förrädare med hjälp av dalkararna. Nu anklagar han dalkararna för att ha hjälpt just såna förrädare och upprorsmän som han själv. Det är riktigt en korrekt beskrivning som kommer från dig där. Han behöver alltid pengar för att betala Lybeck också, det är hans stående förklaring. Mm. Det är ja, Lybeckarna vet ni. Ja, ja precis, det är dyrt att betala dem hela tiden eh det är väldigt ofta han måste betala dem. Han avslutar det här brevet med i alla fall att påpeka också att dalkarna inte ska hålla på och försvara den skalk som påstår sig vara härstigens son. Mhm. Mm För eh, de där de håller på och försvara någon livrädd där uppe som påstår sig vara den här Nils. Vi har råkat på en rafflande berättelse här tvistas dem identiteten posten så kallade Daljunken den upprorsmakare kring vilket hela det här andra dalupproret snurrar. Och det här är alltså inte Kristinas son som finns i Danmark som vid det här laget är 10 år och heter Svante utan det är den äldre 15 år gamla Nils som då ska vara den här upprorsmannen då. Ja, men det är nu är Nils. Ja ja, men det är det han säger att han är i alla fall. Junkern går omkring i Dalarna med vass retorik där han trycker hårt på att katolicismen står under attack och han verkar ha fått gensvar hos prästerna kring Siljan för i både Mora, Orsa och Leksand ställer sig prästerna bakom Daljunkern och mm. eh, helt korrekt märker att Gustav Vasa verkar inte ha speciellt varma känslor inför den katolska kyrkan. Ja, det är ju korrekt. Eh, Daljunken är ju en psykiatrisk nedsettande benämning från eh, från perioden ska vi komma ihåg också. Mm. Junker är ju en ung adelsman egentligen. Just det. Men eh, här i någon form av daljunker. Ja, det det är underförstått att det här är det är inte en hyllande titel man gör honom där. Nej, just det. Iböy efter från Daljungen så kallar han sig ju för Nils Sture rätter ärvinge till Sverige. Eh så han menar ju på han har ju anspråk här uppenbart igen på det. på tronen och så vidare. Och eh, som du var inne på här han är kritisk mot eh, att det har adelat kyrke och kloster. Han klagar på omhagaskatterna, de det är ju dalkararna med för all del. Mm. Men eh, Daljungens krets runt omkring honom det är egentligen de som driver här uppe åt ju. Det här är ju den här ynglingen är ju mer som en förenande symbol mm. att samlas kring. Det är inte han själv som är den kraftfulla ledaren egentligen även om han säkert kan tala för sig. Det är min uppfattning här att han har elden här runt omkring sig som är vasakritiska också. Det är mycket möjligt som tack för hjälpen för att de ska bistå i det här upproret alla bönder och så vidare så ska han få skattefrihet i 3 år. Eh och det är det minst man vill ha om man ska sätta sig upp mot mot Gustav Vasa känns det som. Ja. Tydligen så följde han igåt den här ynglingen också var ju igång att prata om sin pappa Stens Ture den yngre. Då då började han bara och det gjorde alla runt omkring också. Ja, för det var så speciella ja. ögonblick de hade där. Ja, han han han blev väl deprimerad när han tänkte på sin store kände far som hade stupat så som han gjorde. Nu eh stötte jag på det här först i Herman Linkvists bok De vilda vasarna. Yeah. Eh sen läste jag Grimberg och där stod det samma sak. Amado ja, men... har vi ju två av varandra oberoende källor. Ja, men Grimberg har ju citerat det här ifrån Peder Svart <laughs> så att det är han som är ursprungskällan. Ja. Så vi får se lite om det är så det. Nej, Larsson tar inte upp det. Nej. Han sorterar bort det men det är en bra sak att göra. Ja, verkligen. Det är det. Alltså det här, det är ju någonting som Gustav Vasa tog på allvar. Det mm. andra daluproret då. Han är lite orolig. Ja, han börjar ju nu också ut en kolossal propaganda drive av brev. Mm. Det är öm som hotande, öm som lockande och påckande brev. Man kan säga att han själv spelar upp registret good king, bad king. Ja, just det. Det är lite det är lite schizofrynt, men det är så han jobbar här. Mm. Ibland är han här daljunken, tjuv och ibland är han förrädare. Han kallar han ju allt möjligt. Mm unge försöker faktiskt få till ett möte med den här upprorsmakaren på riksdagen i Västerås. Just det, och det är väl att riksdagen överhuvudtaget står i Västerås är väl ett beslut som Vasa fattar eftersom eh, det är bra att lägga det lite närmre dalarna. Mm. Kom till riksmötet så kan vi snacka. Han skriver så här i ett brev som eh bjuder in upprorsmannen till Västerås. Om så händer att den goda kvinnan fru Kristina erkänner honom som sin son som han där uppe ser sig vara har vi lovat och med detta vårt öppna brev lovar vi att vi förmoders böners skull vilja taga honom till vänskap igen och ha överseende med honom och om du kommer upp och det visar sig att du är den du säger att du är då förlåter vi allting. Ja. Det... Gör det inte Junkern! Det är en fälla! Ja det hade nog varit. Alltså det här är ju framför allt då som bevis för att det inte skulle vara eh, Nils Sture. Just det, för om det var Nils Sture varför begav han sig inte bara till till riksdagen då? Kanske just av den allihundra de antydde här att han kunde bli av med huvudet då i och för sig. Eh men eh, Larsson tar ju också upp att det finns en massa andra tänkbara skäl som eh, kompromisslöshet och ungdomlig stolthet och så vidare. Just det. Det har ju gått bra för honom hittills varför han ska han kasta bort det här på ett möte med den här lynnige kungen. Mm. Men brevet i sig visar ju också att vid det här laget är inte Vasa tvärsäker på att det inte är Nils. Nej för då har han ju skrivit avidan här förmodligen. Eller så bryr han sig bara inte och försöker skriva vad som än han tänker skulle få den här personen att bege sig till Västerås. Jaha. Där han så blir av med honom. Så kan det vara. Jag vet inte, allt det här är spekulativt. Under september 1527 då är det uppenbart att det inte kommer bli någon större upprorsvigstning. Eh ha grafflarna väckte inte eller något. Just De... det, den här degen som jäser den jäsr inte riktigt nog utan Nej. den har blivit överjäst och börjar sjunka tillbaka. Ja, jag är lite välgiven när jag säger Hagaflar och jag vet att Dalarna har varit proppfullt av vapen på den här tiden. Mm. Eh, det var inte vapenbyst i alla fall. Nej. Men det blir inget riktigt uppror och istället kommer även Daljunken att be sig över gränsen och sätta sig för att kura i Trondheim. Är inte det här precis det som Pia Dukna utgjorde? Jo, precis. Man känner igen den här storyn, den går lite grann i cirklar- Den här platsen så i Trondheim där blev ett ställe där människor som ville göra Norge oberoende av Danmark hade börja samlas. Mm. Och Gustav Vasa som var ledad med Fredrik den 1:a av Danmark, han var oväntad både Daljonken och till de här farbröderna som satt i Trondheim och tyckte att Norge och Danmark inte borde hänga ihop i riket så tätt som de gör. Nej. Mm. Så när de här farbröderna i Trondheim i november nås av ryktet av att Gustav Vasa har avlidit. Då ber de så till sig att de inte vet vad de ska göra. Snapt. Eh vi behöver grejer. Vi herre Gud, tronen är så tom och vi har en jättebra tronpretendent till den svenska tron. Det här är så bra för vårt case. Herre Gud, skramla ihop en truppstyrka. Det här måste gå snapt. Och börja forten så gifter de dem ju bort eh, den här Nils också med en av de här eh döttrarna till en av eh de norska självständigheten ja. Just det, det gällde att säkra eh ja, de här nu, banden. Nu skulle de här två kunna hoppa upp i en svenskatonen och all framtid skulle bli så ljus och ljus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Om det inte vore för som Larsson skriver, entusiasmen var så stor att man helt försummade att kontrollera ryktet om Gustavs död. Men att Att verkligheten ska komma emellan här är så tråkigt. Det är tänkt över. Man såg framför sig en militär expedition som skulle komma in över bergen, in i Jämtland och marschera till Stockholm. Allt mellan dalkarar och upplänningar i stora massor strömmade triumfatoriskt till den här marschen. De skulle dansa och sjunga och de skulle gå in i öppna portar i Stockholm, sätta sig på tronen och sedan bara föda fram en ny värld. Där Norge och Danmark... Väldigt målande här, ja. jag ser det framför mig. Det är klart, lite jobbigt är ju att- när styrkan äntligen står marsklar- möts de av nyheten att Gustav Vasa inte bara lever- utan att han dessutom har blivit krönt. Det är tvära kast här. Fan, det här var inte tänkt. Marschen blir också ett imponerande fiasko- där alla ledande norsk-danska upprorsmän fängslas- och Daljunken i vild panik- flyr till Östrätt i Trondheimfjordens mynning- Um, är en naturskönt typ nya öns fiasko. <laughs> ja, av det blev det ju faktiskt. Ja. Vad hände sen förlåt jag ut ja, han... ihop här lite. <laughs> han sitter här i Trondheimfjorden's mynning. Det är oerhört naturskönt, men det är inte där han vill sitta. Den norska motståndsrörelsen, lite kul ändå att kalla dem den norska motståndsrörelsen, vågar inte ha kvar Daljunken. Och planen ska ha varit att skicka honom till Fredrik I av Danmark. Eh, Svante, som du var inne på, Kristinas yngsta son, var ju redan hos den danska kungen. Och han verkade inte vara... I, liksom, hans liv var ju inte hotat där. Så varför inte skicka andra sonen till honom också? Det fanns ju också en plan på att skicka honom till Skottland. Just det. En väldigt lösa på Lene, men det blev inte så heller. Nej, det var ju inte så. Och jag fattar inte och jag har läst ganska många olika författare nu ingen verkar fatta varför men Daljungken skickas inte till Skottland han skickas inte till Köpenhamn han skickas till Hansa staden Rostock. Mellan finns det ju luckor i historien då. Mm. Det här källmaterialet inte riktigt räcker och det är precis ett sånt fall vi har här ju. Mm. Helt plötsligt så är han i Rostock och när en så farlig fiende som den så kallade Daljungken sitter i Rostock Vad börjar Gustav Vasa göra då? Han skriver brev för ja. glatta livet. Fler brev, nya brev. Och nu kräver han att den här eh, spolingen ska lämnas ut till Svervje. Just det. Dessutom har han kommit på att det är minst han Jöns Hansson- Ni har att göra med här som är en simpel bonddräng som på något imponerande sätt har lyckats lura såväl den norsk-danska adeln som Rostocks borgerskap om sin blåblodiga bakgrund. Ja, för Rostocks eh, höjdan där, de de tror ju väldigt fast på att det här är Nils Stuhr för det här är ju det är en ung grabb som kan eh, han kan ju många spår. Han kan faras så som en nobelådad yngling i sociala sammanhang. Det här låter ju inte riktigt som en Jönshansson stalldäng i fundalarna i bara så där. Nej, om det är Jönshansson stalldräng från Dalarna så snackar om att vända på begreppet bondvångare. Ja. Vad var sa jag nu då och sända underhuggare till Rosstock för att få den här daljunken utlämnad till Sverige. Men efter att de har kommit dit och inspekterat härn så Alltså de verkar ju de verkar ju själva eh, tro att det här är någon kars Nils studie ändå eh, och skickar ju rapporter hem. Mm. Hur som helst så änder ju då Vasa sina planer praktiskt nog eh, och sina krav och nu vill han inte att ynglingen ska komma till Sverige utan det är lika bra att avräta honom på plats där i Rostock så snabbt som möjligt egentligen. Mm. Och det här håudet i Rostock, de blir ju övertygade till slut men inte av Vasas skatt utan mer av att Kristina då skickar ett brev modern till Nils Sture och hon säger ju att det här är en vetelig tjuv och förrädare så hon hävdade jag så att eh, det här är inte det här är inte Nils som ni har där nere hon säger jag har en son kvar i livet och han sitter hos Fredrik i Danmark Ja. Och dessutom så insisterar hon inte på utlämning utan på att han ska avrättas snabbt och lustigt där borta i Tyskland. Mm. Hårda bud. Ja verkligen. Man får antingen ju också ett erkännande för den här ynglingen och eh, så döms han ju till döden. Mm. Och blir halshuggen till till kungens stora nöjdhet. Det finns en ganska intressant scen där att på dagen D när han ska halshuggas så ska de ju egentligen göra det utanför stadsportarna. Mm. Men när de kommer gående där med den här upprorsmakaren så står det ett antal beridna herrar utanför och tycks vänta på att få frita fången och rida iväg. Högst oklart vilka det här var. Ja, det här är en sån stick historia som man inte riktigt vet vad man ska göra med så snabbt och lustigt så ändrar sig det här rådet i Rostock och så säger de att aj vi gör det inne på torget istället. Ja, där ingen kommer åt. Nej, låser porten till muren och så sen tjopp tjopp. Nu ska vi väl ändå ta och gräva lite i vem den här Daljunken kanske är. Ska man säga också att eh, som punkt för detta stycke så håller kungen i februari 1528 rättarting uppe i Dalarna. Ja just det. I Tuna. Med sig hade han 350 soldater utrustade med 51 splitter nya skjutvapen och 10 kanoner. Sen avrättade han utpekade upprorsmän och tvingade fram en ny trohetsed från mm. Dalfolket. Två uppror in i den här ä, berättelsen så har noll av gungens män strukit med. Mm, det är fortfarande stadigt nolla. Ja, ja det det är en nolla. Just det. Vem var Daljunken? För i äldre historieskrivning accepteras i hög utsträckning den tillrättalagda berättelsen som menade att Daljunken var en bedragare som använde Nils goda namn för att lura människor. Och det har förts fram ett antal argument som stödjer detta. Det första har du redan sagt att om han nu var Nils varför godtog han inte Gustav Vasas inbjudan till Västerås med alla löften om att allt var förlåtet. Det andra argumentet som har förts fram var att Nils var 15 år när det hela skedde. Han var ju bara en grabb. Det finns också ett brev från Gustav Vasas kansli till Kristina, modern alltså, där han beklagar sig över den unge Nils beteende. Han var bångstyrig och respektlös och var absolut kanske för att han var lite eh han är ju 12 år ung för första mm. men sen är han ju också eventuellt eh, arg på kungen som har då behandlat stuorhängarna peduktna ut så där som han vill på att göra. Just det, goda skäl för att vara en trotsig 12-åring helt enkelt. Men det var grej att det här brevet är daterat mm. eh så att om det stämmer så skulle Nils Sture har varit fånge hos Gustav Vasa när Daljunker drog omkring som bäst. Ja. Det sista argumentet som traditionellt har förts fram är varför skulle Kristina skriva ett brev som kostade hennes egen son livet? Om hon visste att det här var hennes son, då skulle hon ju aldrig ha gjort på det här sättet. Och själva grejen är att Alla de här argumenten har på ett eller annat sätt avfärdats. Det är Lars-Olof Larsson som är den personen som mer än någon annan har angripit de här gamla idéerna om Dahljunkers identitet. Gällande breven lägger han fram en förklaringsmodell om att de i efterhand är feldaterade. Och att Nils inte alls var kvar i Gustav Vasas klor när Dahljunkern påbörjade sin agitation. Han poängterar att 15 år på 1520-talet, det är inte som 15 år är... Eh, idag utan mm. 15 år, det är en vuxen person, speciellt en person som då är den äldste mannen i en så stor och stolt släkt som Sture, släkten här. Mm. Sen när vi Kristinas brev och där kommer egentligen tycker jag Larssons starkaste argument fram. Det som vi vet skapen om att Gustav Vasa hade god kontroll över vad Kristina tog sig för. Ja, så när Gustav Vasa sitter och flämtar bakom axeln på när man ska ska skriva ett brev du du är man blir lite nervös antar jag. Och han Precis. säger bara vad skriver du nu här? Du ska skriva så här, ska skriva. Ja, och det är ju belagt att Gustav Vasa hälsade på henne när det här brevet skrevs också. Ja. Så att det är inget snack om saken. Och det slutar inte där det här att det är skrivit på kungens uppmaning. Det finns också ett utkast på brevet bevarat med flera viktiga förändringar. Kristina kräver inte alls dödsstraff utan hon vill se Daljungen utlämnad till Stockholm och flera andra så detaljer som sen har förändrats alltså det är ju Gustav Vasa som har skrivit brevet i hennes namn i praktiken. Ja, det kommer jag anta och Larsson han skriver så här angående det där att få en känna Gustav William och förmågan till en sådan manipulation skulle vara blökt i överkant som vi redan sett vid flera tillfällen var hans moral ytterst tänjbar också roligt. Ja, yeah, verkligen. I en situation som denna gällde inte rätt eller fel i en snäv privat mening utan en högre och tvingande nödvändighet som kunde ges skogen av statsnytta. Ja. Det finns också ett jätteintressant men också fruktansvärt resonemang som går att föra kring Kristina och det är att hon visste att det var hennes son som var där men hon medvetet valde att låta honom dö på plats. För själva grejen är att om hennes son ska skickas till Stockholm så sätter hon sig själv, sin nya man och alla andra i fara för vad kommer uppdagas. Hur mycket har hon hjälpt till i att uppmuntra den här sonen att åka omkring i dalarna och uppvigla allmänheten. Alltså om hon gör som kungen vill så att hennes son dör där nere i Tyskland då slutar skadan där. Mm. Om hon visar sig användbar för kungen då kan hon fortsätta leva sitt liv och sköta sin egen trädgård liksom. Hon får 30 lugna år kvar i livet utan att hon syns så mycket i storpolitiken. Ja. Man kan ju resonera om att det fanns egen nytta i att göra så här också. Ja och om den här Nils hade kommit upp till Stockholm för att genomgå rättegång här då hade Då hade ju som sagt det blir ett problem för henne eh och förmodligen hade den här Nils ändå blivit avrättad. Mm. Eh men det hade också blivit problem för Vasa ju som har eh, målat upp en propaganda där han på sistone här har hävdat att eh, Nils Sture är död. Just det. Hoppte absolut inte är honom det handlade om. Det hade varit mycket pinsamt för alla inblandade och jobbit om inte han haft eh om det hade visats vad han som kom upp till Stockholm. Mm. Larsson är ju den som diskuterar den här identiteten på Daljunken mest i modern tid i alla fall. Men Folke Lindberg är ju en historiker som hette på 40-talet som var den första mer eller mindre som lyfte fram tanken att det kanske skulle kunna vara den här Nils ändå. Mm. Eh, och när jag säger den första så har vi ändå Grimberg som också faktiskt påpekar att eh, eh Karl-Geinberg är historiker från cirkelskyftet eh, 1900 som Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger ni miss? Jag vad säger Grimberg egentligen? Jag har ett par citat här då. Mm. Ett eh, pottbury. Ja, eftersom du frågar vad han sa om om just det här så kan vi börja där. År 1527 dyker bland dem upp En äventyrare som ger sig ut för att varas till en studie yngres äldste son Nils. Gustav Vasa och Peder Svart utmålade honom som förymd stalldräng, lydande namnet Jöns. Detta är dock knappast sant. En före detta stalldräng skulle inte gärna ha lyckats dupera de förnärma och högt bildade personer som tog sig an honom. Det räcker inte med den förklaringen att han under sin tjänst vid Herrehov skulle ha lagt sig till med ett visst sätt att föra sig som bedrog de enfaldige. Vem Dahljunken som han kommer kallas i verkligheten var får vi nog aldrig veta. Nej, okej. Okay. Så att eh, han tror inte på Gustav Vasas förklaring men han är inte beredd att säga att det var Nils heller. Nej, men eh, det är ju inte så konstigt att han eh, håller en försiktig hållning. Det är väl ganska bra. Absolut. Sen har vi en annan grej här som eh, handlar om eh, vad de har upprört över i dalarna. Ja. Yeah. Eh under det här eh, andra daluppåret. Och det är bland annat klädseln som eh, man håller på med vid Hovet. Det är en massa konstiga kläder, utländska kläder och fina kläder och lite sånt där och det det tycker dalkararna att eh, kungen borde sluta med och eh, då eh skriver Greenberg så här vidare svarade han att han inte ville bli mästare av dem hur han skulle kläda sina debant och hovfolk han mötte och vetta sig efter andra potentater kejsaren kungar och furstar att vi svenske är inte mere svin eller jätter än dem det nya modet med uthäckade och burkorta kläder som dalkarna hade kallat det Som stack dalkarren så i ögonen att det angavs som en av anledningarna till upproret hade uppkommit på det viset att man i medeltiden snävt åtsittande mansdräkt skar upp tyget vid axeln, armbågen, höfterna och knät för att man skulle kunna röra sig ledigare. Men naturligtvis skulle den ledare vara fram även här och taga den mänskliga fåfängan i tjänst. Man hittade nämligen på att låta ett praktfullt färgstarkt underplagg titta fram genom de öppningar som sålunda gjorts i övertyget. Så blev modet med uthuggna eller utskurna kläder genast ett synda mod. Gud tillstod vanheder och oss till stort förderv som Sveriges rikets ord klagade redan år 1489. Men utvecklingens lag låter sig inte hejdas av någon virlklagan för om sin jämförelsevis ringa början vid de mänskliga ledgångarna utbedde sig i skårorna under 1500-talets lopp vidare så att man gud i klagat till sist icke aktar för rov att jag jag skå nästan var som helst så var det inga gränser längre för vad människors dödhet och överdådighet men då kunde man ju också förstå att världens undergång måste stå för dörren Wow. Hängduma inte riktigt. Vad som händer här är att de vikaa kretsarna, de har tydligen då skärt upp olika vevor eh i kläder. Men jag kommer att tänka det. på det här modet som ungdomar har och eh, så vidare som finns med att skära upp eh, jeans eller ja de de säljer de gör inte det själva förstås men <laughs> det de säljs ju jeans med står jag hockey. Yeah. Ja. Eh, det bara hänger och slänger runt krana. Absolut förfärligt. Är... Så var det. Men ungdomarna till skillnad från de här eh, Stockholmsmodermotentaterna som Grimberg beskrev sätter inte färgglada underkläder under. Nej, men man skulle kunna säga det är ändå en inte helt odyn i jämförelse. Nej, absolut inte. Och det här nya ungdomsmodet skulle då locka fram revolutioner i dalarna. De anförde ju det som är en av punkterna i alla fall på listan som de ville åtgärda. Ja. Men det ville ju då inte Gustav Vasa eftersom han var ju tvungen att kunna föra sig bland andra kungar och så vidare också. Så är det ju. Så han kunde inte runt se ut som dem bara för att de ville det. Nej. Tre är det mycket som är till antalet. Det är ett magiskt nummer från Sager och så vidare och tre stycken är också Dalupproren. Det tredje Dalupproret är mer bekant som Klockupproret, en berättelse som har både likheter och skillnader med de två tidigare episoderna. 1531 så har Gustav Vasa kommit på att jag måste ju betala Lybäck. Just det, det var ju där jag, det var väl 50 elfte gången ungefär. Precis. Så han skickar ut en skatt till alla landskap som eh, helt enkelt går ut på att man ska skicka in en kyrkklocka eller betala eh, pengar till staten motsvarande värdet på en kyrkklocka. Ja, det finns ju ganska många skåner runt om i landet eh, om där eh, olika byar och, och folk har sängt sina klockor vid olika vartendagar och så vidare. Precis, sen är det moderna lokalhistoriker som på 1900-talet, jag tänker kanske 50, 60, 70-tal har har menat att det ligger här i Skönn och gått omkring och draggat och hittar inga klockor. Nej, därför att de flesta var ju pliktiga nog att betala in det här. Mm. Så att det, det var inte så förskräckligt många förmögen som gömde sina klockor. Men sen har vi dalarna. Ja, där bryter då protest ut i vanlig ordning. Och det börjar med pesten i Vävert i Leksand. Mm så med utom så frustration när kungen som han kommer till om och då ska inkassera eh, den här skatten. Evertan sett sig i ledningen för ett avgäng, håller på att säga nej men ett, <laughs> ett ett gäng eh avjadalkarer som eh, helt sonika bör pukla på Gustav Vasas utsända herrar mm. och och jaga iväg dem därifrån. Nu är det nästan uppror på riktigt här. Mm, nu är det mer uppror än någonsin. Ja. Den här gången är tyngdpunkten runt Kopparberget och Tuna där ganska mycket välbergjade bergsbruksmän bor än i det tidigare upporet där det mest handlar om bönder. Det sammanfaller också med att konjunkturen för koppar har gått ner och att Gustav Vasa satsar mycket på gruvorna i Sala istället för på de här gruvorna i Dalarna och den allmänna marknaden är inte lika gynnsam som den har varit tidigare. Nej. Vad gör då kungen åt de här protesterna? Mm, berätta. Han skickar böjer. Ja. Av ja böjer. Ja. Till dalkarna och instäls samman böjer till Hälsingland och Uppland där invånarna blir lockade med mindre eh skatter istället och eh det är för att de inte ska rykas mer här upp i oriet. Mm. En del landskap de servias helt enkelt med kalla lögner om att eh, kungen och dalkarna redan har rätt ut det här och att de har betalat så nu är det klart ni mm. behöver inte bekymra er av det. Nej. Vad gör Dalkarerna då som faktiskt inte hör eh kommit av Wännsmö August av Vasa eh, trots att han skriver det här. Eh, jo, de sammankallar hela rikets allmoge till riksmöte i Arboga och där ska man nu diskutera ju skattefrågan och religionsfrågan som fortfarande är eh stående för alla. Just det. Och sånt har ju funkat för Eh det fanns ju väldigta åner och traditioner i att sammankalla folk till Arboga. Mm. Det här har vi pratat om i avsnitt 111 och 112 under ja det Engelbreks uppror. Just det, då möttes man i Arboga. Ja med jämna mellanrum hur reagerar Gustav Vasa på de här nyheterna jag tänker ibland så krockar ju två fester med varann om man vet inte riktigt vilken man ska gå på nej så är det ju om det är någon som bara nu har jag min fest här och så kommer någon annan fast jag ska ha en annan fest och den är du också bjuden på mm. eh vad han gör är ju att samankalla till en viksta I Västerås helt enkelt. Det är ju ingen sån här olycklig slump som att två stycken kompisar råkar ha inflyttningsfest samtidigt. Utan Nej, okay. det här är ju väldigt mycket en medveten plan för att ta all umf från Dalkararnas uppror. Ja det blir inte så mycket trängsel på det här mötet i Arboga. Nej. Folk tuffar iväg till Arboga. Vikstan i Västerås istället. Det här är en väldigt skicklig politiker som gör ett sluigt drag. Ja, och runt midsommar 1531 då är ju hela upproret undan ute i sanden i princip. Just det. Eh, dalkarna tillfås vi landstinget i Tuna och de är oroliga nu över vad kungen ska hitta på den här gången. Mm. Nu skickar de ett förlåtelsebrev av Så det här ska vi inte jag om vi kan betala 200 mark i klockskatt vad än vill för om jag inser att det här det här kommer godskogen annars. Ja. Tyvärr eller vad ska man säga så det sammanfaller ju med att Christian den andra efter att ha varit någon sorts mörkinnen som Gustav Vasa gått om king och och tänkt att snart dyker han upp när som Helsingin sekund dyker han upp. Till sist dökan ju upp också. Tada. Samtidigt som klockupproret drog igång så att i två års tid har ju Gustav Vasa fullt fokus på den återkommande för detta danska kungen mm. tyrannens återkomst. Men vad han gör när Kristian dyker upp det är ju att först då svarar han ju dalkararna och ger alla amnesti. Mm. Så så de inte ska behöva vara oroa sig för då hade det ju kunnat sluta med att de hade gått på hans sida kanske. Just det. Så det var ju också slukt, slukt och taktiskt. Den här invasionen av Norge som Kristian eh, genomförar, den går ju helt åt pipsvängen. Mm. Och eh, vi behöver inte prata så mycket mer om det här förutom att jag kom på en sak <laughs> angående det och det är att eh, det här har också Greenberg skrivit om och det tänker jag att vi måste ha med också. <laughs> ja, Greenberg har väl skrivit om allt det här. Ja, absolut. Men det här är ju det här är ju en bra grej. Vad säger ni? <här> Kristian blev tillbakadriven till Norge när en dansk flotta kom dit vågade han inte en drabning utan gick mot löfte om säkerhet om bord på flottan för att personligen underhandla med sin farbroder i Danmark. Det var på sommaren 1532 men löftet bröt och Kristian sattes i fängelse. I 27 långa år satt han fången. Man murade igen alla öppningar i de tjocka fängelsemurarna utom ett litet fönster genom vilket man räckte honom maten. Så satt han instängd med en norsk dvärg i som enda sällskap. Först efter 12 år fick han någon mildring i sitt hårda öde. I ensamheten med sig själv hade han många svåra stund av tungsinne och förtvivlan. Mm. Det var ändå lite nytt för mig att Christian Tirand gick ett sånt eh, ohörrt tragiskt öde till Mattes. Ja, det visste inte jag heller. Men ni vet vi. Ja. Tack Gunberg. Tack så mycket Grimberg. Nyåret 1533 så tänkte Gustav Vasa att nu har jag koll på Christian den andre. Han sitter där inmurad med en norsk kortväxt format genom ett hål i väggen så att nu kan jag ta tag i de här upproriska dalkarna och på tal om brutna löften så gör han ju en av sina absolut svinningaste saker när han riktar sig mot Mons Nilsson en person som vad jag förstår har varit trogen Vasa hela tiden. Ja, precis. Och säger det här är allt allt är ditt fel. Alla tre daluppror är det du som har uppviglat till. Otak oh, i världens lön. <laughs> ja, verkligen. Oganoy 10 utlovat allmän amnesti till alla. Men det var... satt som de satt där med sin bit papper. <laughs> ja. Skönt att det här kommer skydda oss. And here is the paper. Ja det gjorde det ju inte. Eh den här stackars Nilsson Edowsen, Koparbergsman som eh, det finns inga belägg för att han egentligen lug bakom någonting. Eh han var ganska välbärgad mm. egentligen och jag tror Görinberg som skriver också att enligt kyrkornas så var hans hästar silverskodda och så vidare. Ja. Eh så han hade ju bra i alla fall fram till nu. Ja. Yeah. I början av 1533 så har kungen då dragit ihop sin armé. Fälset i hela riket har ju kommit för jag vapensyn som det heter när man ska inspektera dem mm. och då har man passat på och det har ju varit i Dalarna eh och man kan ju tänka sig hur det vanliga folket står där när de rider in i Kopparberget. De stora ögon gör man väl när ryttare i järnrustningar skrider förbi med blanka yxliknande vapen här. Glimmandes svärd, de ryttar efter ryttare. Och Måns Nilsson, han jagas ju för arms snart med hjälp av sin egen hund faktiskt. Eh han låg och tyckte i någon kolmila någonstans och då släppte de lös hans egen hund som snart hittade honom. Det, det är också spektakulärt. Det är en av ja. många starka bilder från det här avsnittet såklart. Ja, eh han var ju då den som var den värsta av dem alla. Han blir syndabock för hela hela soven här. Mm. Det här är att eh, Nilsson då så hade stöttat eh, Vasa under borde förstående Daluporåret. Mm. Det eh har jag nu inte mycket för här då, men det finns belagt att han att han gjorde det och att Vasa också hade visat uppskattning för det. Mm. Men lägt George Orwells 1984 så skriver ju Vasa bara om historien så att den ska passa nuet. Vi och Oceanien har alltid legat i krig. Ja. Ja. Ja, det är så svinit gjort alltså jag blev faktiskt lite upprörd när jag <laughs> när jag läste det. Det blev upprörd här men inget annat, du ser skulden eller vadå? Nej, men det var väl bara det att det var det sista och då hade Gustav Vasas samlade girighet bara Mm -hmm. Det var droppen som fick bägaren att rinna över, antar jag. Jag läste ju faktiskt Lars-Olof Larssons bok Gustav Vasa, landsfader eller tyrann när jag pluggade. Så jag har ju... Allt det här har jag ju läst om tidigare, men... Man kommer inte ihåg allt. Jag har också läst det innan. Men det är ju länge sedan och... Minnet är ju inte så bra ändå. Nej, precis. Och det var väl inför de tenta. Så att det var väl de stora dragen som jag försökte plocka ihop. Men... Det var ett stycke här när Larsson börjar summera hur man egentligen ska förhålla sig till, till Gustav Vasa och Dalarna som jag bara fick en förnimmelse. Det här har jag känt igen. Det här har jag läst tidigare och och jag gillar det också. För han skriver efter klockoberoret så te sig alltså den hårda, reella slutakten av Gustav Vasas äventyr i Dalarna den bildar en total kontrast till den glättade och mytiska bild av relationen mellan kungen och dalkararna som sedan 1700-talet formats med lokalpatriotiska skygglappar och nationalistiskt färgade glasögon. I det falska minnets försonande ljus har frihetsgälten helt slagit ut en frihetsberövande förtryckaren. Genom folkkära konstnärer och folkskolans läroböcker har bilden av Dalarna blivit entydigt patriotiskt. Landskapet som bar fram frihetsgälten Gustav Vasa och blev den genuina svenskhetens midsommargröna vagga. Mm. Och det är snarare landskapet som knappt ens gör tre uppror men hårt tuktas av Gustav Vasa. Ja, för hur många var det nu i din count här som gick åt? Får se. Vi hade noll tog vi med oss från den första. Mm. Och så lägger vi ihop det med noll från det andra. Ja, just det. Och sen stor fet nolla från det tredje. Så noll, noll blev det. Ja, det är inte mycket till uppror eh men grejen är att det här har ju Då förstår jag sin del i Peder Svarts kranika så det tar ju upp en betydande del av hela hans kranika. Mm. Och det här är ju för att lyfta fram hur många hot som egentligen fanns mot Gustav Vasa och överdriva dem även om det fanns. Det var ju ändå uppror, det ska vi ju inte ta ifrån oss. <laughs> dåalarna här Nej verkligen inte. Men det är inte den typen av uppror man tänker på där det är strider och så. Mer protester skulle jag vilja kalla det. Ja, faktiskt. Dalprotesterna. Och sen dör det ju förstås folk när Vasa kommer dit med sina badlar och hugger huvudet av folk för det styr ju med eh sex stycken ungefär efter det här klockuppe och återblott Månss Nilsson och några till. Just det, dessutom så delar han upp dalarna i två stycken eh skilda fogderier mm. och han sätter nya fogdar som inte har någon sorts bakgrund i den gamla bergsmannaaristokratin på plats så att kungatrogna lirare. Mm, han börjar få sturskel på det här eh företaget Sverige nu. Just det. Hur är det ändamålen helgar medlen? Ja, det beror ju på hur man är då blir epogenisk man då. Ja, precis. Hur mycket Machiavellis fursten talar till en? Mm. Därmed så är vi klara med den här eh episoden eller episoderna som eh, som ändå är ganska fängslande stroligt. Ja, verkligen. Det får man ju ge både Gustav Vasa och Erik den 14:e att man vet ju att när man börjar läsa det kommer ju bli rafflande. <laughs> ja, det ska de ha och eh... Tack ska ni ha. Ja, tack. Tusen tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Gå in på historiepodden.com eh och köp biljetter till våra föreställningar, gå in på Facebook och kommentera. Har det så gött tills nästa söndag då vi ses igen. Ja, hej men hej då. Hej hej.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 bukke, en bukki. Men man ska vara artig också eller över och ja. spela ansvarsfullt.